Аудіокниги українською від студії «Калідор». Едгар Райсбароуз «Принцеса Марса» Переклад Олена Путій Читає Руслан Алексію Розділ четвертий В'язень Ми проїхали, можливо, милі з десять, коли земля почала дуже швидко підніматися. Як я дізнався пізніше, ми наближалися до краю одного із давно висохлих марсіанських морів, на дні якого і відбулася моя перша зустріч з марсіянами. За короткий час ми досягли підніжжя гір і, подолавши вузьку ущелину, потрапили до відкритої долини. На її далекому краї було низьке плоскогір'я, на якому я побачив величезне місто. Ми помчали туди по тому, що здавалося зруйнованою дорогою. Вона вела із міста, але тільки до краю плоскогір'я, де різко обривалася широкими сходинками. При ближчому розгляді, коли ми проїздили по узбудівлі, я помітив, що вони покинуті хоча й не сильно зруйновані, але вони виглядали так, наче їх не заселяли роками, а, можливо, навіть століттями. Ближче до центру міста знаходилась Велика площа. На ній і в будівлях, які безпосередньо її оточували, отаборилося близько дев'ятисот чи тисяч створінь тієї ж породи, що й мої полонителі, адже такими я їх тепер вважав – попри ввічливий спосіб, у який мене заманили у пастку. За винятком прикрас усі були голі. Жінки мало чим відрізнялися зовнішністю від чоловіків, хіба що їхні ікла були значно більшими пропорційно до зросту, і у деяких випадках вони загиналися майже до високопосаджених вуг. Їхні тіла були меншими і світлішими за кольором, а пальці рук та ніг мали зачатки нігтів, яких зовсім не було у самців. Дорослі жінки мали зріст від 10 до 12 футів. Діти були світлого кольору і навіть світліші, ніж жінки, та всі, на мій вигляд, виглядали абсолютно однаково, за винятком того, що деякі з них були вищими, а інші – нижчими. Припускаю, що вищі на зріст були старшими. Я не побачив серед них жодних істот за знаками похилого віку. Їхня зовнішність практично не змінюється із моменту досягнення зрілості приблизно у 40 років, аж до того часу, коли у віці близько тисячі років, вони добровільно вирушають у свою останню дивну прощу рікою Іс. Ніхто із живих марсіян не знав, куди вона тече, і ніхто іще не повертався із її вод, та й не дозволили б їм повернутися, якби хтось наважився спуститися її холодними темними водами. Лише приблизно один марсіянин із тисячі помирає від хвороб. Можливо, іще близько двадцяти здійснюють ту добровільну прочу. Інші ж, 979, гинуть зазвичай насильницькою смертю на дуелях, на полюванні, під час керування літальними апаратами або ж на війні. Але, мабуть, найбільші втрати відбуваються саме у дитячому віці, коли величезна кількість маленьких марсіян стає жертвами великих білих мавп Марса. Середня тривалість життя марсіянина після досягнення зрілості становить близько 300 років. Але вона цілком могла б бути ближчою до тисячі, якби не різноманітні причини насильницької смерті. Через виснаження ресурсів планети, вочевидь, виникла необхідність протидіяти збільшенню тривалості життя яку забезпечували їх видатні здібності до лікування та хірургії. І саме тому життя на Марсі не цінується, про що свідчать, до речі, дуже небезпечні види спорту і майже постійні війни між їх громадами. Є і інші природні причини, які сприяють скороченню населення, але ніщо так не впливає на це, як той факт, що жоден марсіянин чи марсіянка ніколи добровільно не відмовляться від зброї, здатної знищувати. Коли ми наблизилися до площі, і мою присутність було виявлено, нас негайно оточили сотні створінь, які, здавалося, із нетерпінням чекали можливості стягнути мене із місця позаду мого конвоїра. Слово «кинути ватажком загону» заспокоїло їхній галас, і ми проїхалися рисю через площу до входу у найвеличнішу будівлю, яку будь-коли бачило людське око. Будівля була низькою, але займала вона величезну площу. Була побудована із блискучого білого мармуру, інкрустованого з золотом та сяючими каменями, що ми рехтіли та іскрилися на сонці. Головний вхід мав близько сотні футів завширшки і виступав із будівлі, утворюючи величезний навіс над вхідною залою. Сходів не було, але пологий підйом із першого поверху будівлі вів нас до величезної зали, оточеної галереями. На підлозі цієї зали Заставленій майстерно різьбленими дерев'яними столами та стільцями біля сходів помосту, зібралося близько сорока чи п'ятдесяти марсіянських чоловіків. На самому помості сидів на впочіпки величезний воїн, обвішаний металевими прикрасами, різнокольоровим пір'ям і майстерно обробленими шкіряними ременями, винахідливо оздобленими коштовним камінням. Із його плечей звисав короткий плащ із білого хутра, підбитий яскраво-червоним шовком. Що мене найбільше вразило у цьому зібранні та залі, де вони перебували, то це те, що вони були зовсім не співмірними столам, стільцям та іншим предметам обстановки. Меблі, вочевидь, були розраховані на людей чи істот мого зросту, тоді як масивні тіла марсіян ледь-ледь могли втискатися у крісла, а під столами не було місця для їх довжелезних ніг. Вочевидь, на Марсі існували інші мешканці, окрім цих диких і потворних створінь, до рук яких я й потрапив. Але ознаки крайньої старовини, які виявлялися навколо мене, цілком могли свідчити про те, що ці будівлі, можливо, належали якійсь давно вимерлій і забутій расі у далекому минулому Марса. Наш загін зупинився біля входу до будівлі і за знаком ватажка мене опустили на землю. Він знову вчепився в мою руку, і ми увійшли до цієї зали для аудієнцій. Наближаючись до марсіянського вождя, ніхто не дотримувався особливих формальностей. Мій конвоїр просто підійшов до помосту, а інші розступилися перед ним, коли він рухався вперед. Вождь підвівся і вимовив ім'я мого супутника, який своєю чергою спинився і промовив ім'я правителя, додавши його титул. Тоді ця церемонія та слова, які вони виголошували, нічого для мене не значили. Але пізніше я дізнався, це цілком звичайне вітання між зеленими марсіянами. Якби ці чоловіки були незнайомими, а отже не могли обмінятися іменами, вони б мовчки обмінялися прикрасами – якби їх місії були мирними. Інакше вони під час знайомства обмінялися пострілами або билися б якимись іншими видами своєї зброї. Мій полонитель, якого звали Тар Старкас, фактично був заступником вождя громади і мав неабиякі здібності державного діяча та воїна. Вочевидь, він коротко розповів про події, пов'язані із його експедицією, включаючи й моє захоплення. А коли він завершив, ворш звернувся із промовою до мене. Я відповів йому нашою доброю старою англійською, просто для того, аби переконати його, що кожен із нас не розуміє іншого, але я помітив, що коли я дещо всміхнувся в кінці, він вчинив так само. Цей факт, а також подібний випадок під час моєї першої розмови із Тарсом Таркасом, переконали мене, що у нас є бодай одне спільне – здатність посміхатися, а отже і сміятися, а це означає наявність почуття гумору. Та згодом я мав дізнатися, що марсіянська посмішка є тільки формальністю, а марсіянський сміх – це те, що може змусити сильних чоловіків збліднути від жаху. Поняття гумору серед зелених мешканців Марсу сильно відрізняється від наших уявлень про те, що має викликати веселощі. Смертельні муки іншої істоти для цих дивних створінь є причиною найбожевільнішої радості, тоді як їхня головна і найпоширеніша розвага це вбивати військовополонених різними винахідливими та жахливими способами. Воїни та вожді, що зібралися, уважно оглянули мене, обмацали мої м'язи і перевірили текстуру шкіри. Головний вождь, вочевидно, тоді висловив бажання побачити, як я стрибаю. Він жестом наказав мені йти за ним, і рушив разом із Тарсом Таркасом на відкриту площу. Ви ж пам'ятаєте мою першу невдалу спробу ходити на Марсі? Від того часу я не робив жодного намагання ходити, окрім як міцно тримаючись за руку Тарса Таркаса. І тому тепер, рухаючись у вказаному мені напрямку, я стрибав і пурхав поміж столами та стільцями, як якийсь жахливий коник-стрибунець. Я сильно забився на велику втіху марсіан і знову вдався до повзання. Але, вочевидь, їм це було не до вподоби. Один із велетнів грубо підняв мене на ноги, він найбільше роготав із моїх невдач. Коли ж він утвердив мене вертикально і його обличчя опинилося близько біля мого, я зробив єдине, що личить джентльмену за таких обставин. У відповідь на його жорстокість, брутальність та зневагу доправ чужинця, я вдарив його кулаком просто у щелепу, і він беркицнувся, як підкошений бик. Коли він упав на підлогу, я різко обернувся до найближчого столу, очікуючи помсти від його товаришів, але й з твердим переконанням, Дати їм бій, наскільки дозволить нерівність сил, перша, ніж віддати своє життя. Однак мої страхи були марними, оскільки інші марсіяни спершу були приголомшені від подиву, а тоді вибухнули диким реготом та оплесками. Я не сприйняв це одразу як оплески, але пізніше, коли я ознайомився із їх звичаями, я дізнався, що заслужив на те, що вони рідко виявляють, на знак схвалення. Той, котрого я вдарив, лежав там, де і впав, і жоден із його товаришів не наблизився до нього. Тар Старкас рушив до мене і простягнув руку. Таким чином, спираючись на нього, ми без подальших пригод опинилися на площі. Звісно ж, я не знав причини, з якої ми вийшли на відкрите місце. Але незабаром ситуація прояснилася. Спершу вони декілька разів повторили слово «сак», а потім Тарстаркас зробив декілька стрибків, повторюючи те саме слово перед кожним стрибком, а тоді повернувся до мене і промовив «сак». Я зрозумів, чого вони хочуть, і, зібравшись, я так чудово сакнув, що подолав добрі 150 футів. До речі, цього разу я не втратив рівноваги і приземлився просто на ноги. Тоді я повернувся легкими стрибками по 20-25-30 футів до невеличкої групи воїнів. Ця моя демонстрація фізичних здібностей відбулася на очах кількох сотень нижчих за статусом марсіян і вони негайно вибухнули вимогами повторити її. Вождь наказав мені це зробити. Але я був виснажений, голодний і спраглий, тому вирішив відразу єдиний спосіб мого порятунку вимагати від цих створінь поваги, якої вони явно не нададуть добровільно. І я проігнорував повторні накази сакнути щоразу, коли їх робили. Я вказував на свій рот і терживіт. Тарстаркас і вождь обмінялися декількома словами, і перший, звертаючись до молодої жінки серед натовпу, дав їй кілька вказівок і жестом наказав мені йти із нею. Я схопився за її простягнуту руку, і разом ми перетнули площу у напрямку великої будівлі на протилежному її кінці». Моя прекрасна супутниця була близько восьми футів заввишки. Вона щойно досягла зрілості, але іще не остаточного зросту. Мала вона світлу оливково-зеленого кольору гладку блискучу шкіру і звали її Сола, як я дізнався пізніше. Вона належала до свити Тарса Таркаса. Та жінка... Провела мене до просторої кімнати в одній із будівель, які виходили на площу, і котра, судячи з розкиданих по підлозі шовків та хутра, була спальнею для кількох місцевих. Кімната була добре освітлена із великою кількістю вікон, а також чудово декорована фресками та мозаїкою. Але на всьому цьому лежав той невимовний відбиток часу, який переконав мене, що архітектори та будівничі цих дивовижних творінь не мали нічого спільного із грубими напівдикунами, які зараз тут мешкали. Сола жестом запросила мене сісти на купу шовку у центрі кімнати і, повернувшись, видала якийсь особливий шиплячий звук, ніби подаючи сигнал комусь у сусідній кімнаті. У відповідь на її заклик з'явилося нове марсіянське диво. Істота, яку я побачив вперше, вона пришкандибала на своїх десяти коротких ніжках і сіла перед дівчиною, немов слухняне цуценя. Істота та була розміром із шетландського поні, але її голова дещо нагадувала жаб'ячу. Хіба що. Щелепи у неї мали три ряди довгих та гострих ікол. Розділ п'ятий Я тікаю від мого сторожового пса. Сола втупилася у жорстокі очі цього звіра, пробурмотіла одне чи два слова команди, вказавши на мене рукою, а тоді вийшла із кімнати. Я не міг не замислитись, що ця люта на вигляд потвора може зробити, лишившись на із таким порівняно ніжним шматком м'яса, як я. Але мої страхи були марними, адже звір, який ще спильно розглядав мене, а потім перетнув кімнату, рушаючи до єдиного виходу, який ввів на вулицю, і влігся на всю довжину свого тіла поперек порогу. Це був мій найперший досвід спілкування із марсіянським сторожовим псом, але він не став останнім. Ця істота пильно охороняла мене весь час, поки я був у полонів зелених марсіян, двічі рятувала мені життя і ніколи не відходила від мене із власної волі. Поки сола була відсутня... Я скористався находою, аби детальніше оглянути кімнату, в якій опинився у полоні. Настінний живопис зображував сцени рідкісної та дивовижної краси. Гори, ріки, озера, океани, луки, дерева та квіти, звивисті дороги, осяйні сонцем сади, пейзажі, які могли б зображувати і земні краєвиди, якби не інше забарвлення рослинності. Робота, вочевидь, була виконана майстерною рукою. Такою тонкою була атмосфера, такою досконалою була техніка. Проте ніде, на жодному зображенні не було жодної живої істоти, ані людини, ані звіра, за якими я міг би вгадати подібність цих інших, можливо, померлих мешканців Марса до тих, яких бачив на власні очі. Поки моя уява шалено вибудовувала здогадки щодо можливого пояснення тих дивних аномалій, з якими я вже зіткнувся на Марсі, сола повернулася із їжею та питвом. Вона поставила їх на підлогу біля мене, сіла трохи навкіз і уважно спостерігала. Їжа складалася приблизно із фунту якоїсь твердої речовини. За консистенцією вона була схожа на сир і майже не мала смаку. А рідина, вочевидь, була молоком якоїсь тварини. Вона не була неприємною на смак, хоча й трохи кислила. Та згодом я навчився її дуже цінувати. Як дізнався потім, та рідина не була тваринного походження. Адже на Марсі є тільки один савець і той дуже рідкісний. Виробляється вона великою рослиною, яка росте практично без води і, схоже, виробляє свою щедру кількість рідини із продуктів ґрунту, вологості повітря та сонячних променів. Одна рослина цього виду, як не дивно, може давати 8-10 літрів молока на день. Пообідавши, я значно збадьорився, але, відчуваючи потребу у відпочинку, розлігся на шовках і незабаром заснув. Мабуть, я проспав декілька годин, тому що коли прокинувся, було темно, і мені було дуже холодно. Я помітив, що хтось накинув на мене хутро, але воно частково зіслизнуло, і у темряві я не бачив, як його поправити». Раптом чиясь рука простяглася і накинула на мене це хутро, незабаром додала іще одне. Я припустив, що моєю пильною вартою була сола, і не помилився. Ця дівчина, єдина серед усіх зелених марсіян, з якими я контактував, виявила риси співчуття, доброти та прихильності. Її піклування над моїми фізичними потребами було безвідмовним, а її турботливість врятувала мене від багатьох страждань та негараздів. Як я мав невдовзі дізнатися, марсіянські ночі надзвичайно холодні. Оскільки сутінків чи світанків тут практично немає, зміни температури відбуваються раптово і дуже дискомфортно, які переходить від яскравого денного світла до темряви. Ночі бувають або сліпучі ясні, або дуже темні, адже якщо жоден із двох марсіянських місяців не опиняється у небі, настає майже повна темрява. Відсутність атмосфери, або точніше, дуже розріджена атмосфера не може значно розсіяти зоряне світло. З іншого боку, Якщо обидва місяці вночі на небосхилі, то поверхня ґрунту яскраво освітлена. Обидва марсіанські місяці значно ближчі до планети, аніж наш місяць до Землі. Ближній знаходиться на відстані всього п'яти тисяч миль. Дальній – дещо більше, за чотирнадцять тисяч миль. Можете порівняти. Адже наш місяць розташований від землі приблизно за чверть мільйона миль. Отож, ближній марсіянський місяць здійснює повний оберт навколо планети трохи більше, ніж за сім з половиною годин, і тому часто можна побачити, як він мчить по небу, ніби якийсь величезний метеор двічі або тричі за ніч, демонструючи усі свої фази під час кожного проходження небосхилом. Дальній місяць обертається навколо Марса трохи більш, ніж за тридцять і чверть чвертю годин. І разом зі своїм супутником місяцем він робить нічний марсіанський пейзаж величним і доволі моторошним видовищем. І насправді це добре, що природа так милостиво і щедро освітила марсіанську ніч, Адже зелені марсіани, будучи кочовим народом без високого інтелектуального розвитку, мають тільки примітивні засоби штучного освітлення. Вони залежать головним чином від смолоскипів, які є чимось на кшталт своєрідної свічки, а також особливої олійної лампи, яка виробляє газ і горить без гнота. Останній пристрій – створює надзвичайно яскраве, далекосяжне біле світло. Але оскільки природну олію, якої він потребує, можна отримати тільки за допомогою видобутку в одній із кількох широко розділених і віддалених місцевостей, то ці створіння, які думають тільки про сьогоднішній день, і чия ненависть до ручної праці тримала їх у напівварварському стані впродовж століть, Дуже рідко його використовують. Після того, як Сола поправила мою ковдру, я знову заснув і не прокидався уже до самого світанку. Інші мешканці кімнати, яких було п'ятеро, усі були жінками, і вони й досі спали, загорнувшись у строкатий набір шовків та хутра. Біля порога лежав розпластавшись невсепущий сторожовий звір, саме так, як я бачив його востання напередодні. Очевидно, він не вирухнув навіть жодним м'язом. Він буквально вп'явся у мене очима, і я замислився, а що саме може статися зі мною, коли я спробую втекти? Я завжди прагнув пригод, досліджував, та експериментував там, де розумніші люди лишили б усе, як є. Тому тепер мені спало на думку, що найпевніший спосіб дізнатися точне ставлення цього звіра до мене – це спробувати покинути кімнату. Я був досить впевнений, що зможу втекти від нього поза будівлею, якщо він переслідував би мене, адже я почав уже пишатися своїми здібностями до стрибків. Більше того, з коротких ніг звіра я міг зробити висновок, що сам він не стрибун і цілком, ймовірно, не бігун. Отож, я повільно і обережно підвівся і побачив, що мій охоронець зробив те саме. Обережно я рушив до нього, виявивши, що рухаючись шаркаючою ходою, я міг зберігати рівновагу, а також робити доволі швидкі кроки. Коли я наблизився до звіра, він обережно відступив від мене, а коли я дістався відкритого коридору, відійшов убік, аби пропустити мене. Тоді він пішов за мною і тримався приблизно за 10 кроків позаду, поки я йшов безлюдною вулицею. Очевидно, його завданням було тільки Охороняти мене, подумав я. Але коли ми досягли околиці міста, він раптом стрибнув переді мною і видав дивні звуки та оголив свої потворні й страшнючі ікла. Сподіваючись дещо розважитися його коштом, я кинувся до нього і опинився майже поруч, а тоді підскочив у повітря, призомлившись далеко за ним і якнайдалі від міста. Він миттєво розвернувся і атакував мене із найжахливішою швидкістю, яку я будь-коли бачив. Я вважав, що його короткі ноги – то перешкода для швидкості. Але якби він біг із хортами, то останні, здавалося б, сплячими на дверному килимку. Як я мав невдовзі дізнатися, це була найшвидша тварина на Марсі, яку через її розум, відданість та лютість – використовували як для полювання, так і на війні, і, звичайно ж, як захисників марсіянських людей. Доволі швидко я зрозумів, що мені важко буде втекти від пазурів звіра, рухаючись прямо. Тому я зустрів його атаку, зробив зигзаг і, перестрибнувши через нього, коли він майже налетів на мене, знову змінив напрям. Цей маневр дав мені значну перевагу. Я зміг дістатися місця дещо попереду нього. Коли він помчав за мною, я стрибнув приблизно на тридцять футів від землі до вікна на фасаді однієї з будівель, які виходили на долину. Вхопившись за підвіконня, я підтягнувся і сів, не заглядаючи всередину будівлі, а тоді глянув вниз на збентежену тварину піді мною. Однак мій тріумф виявився недовгим, адже ледь я встиг зручно вмоститися на підвіконні, як величезна рука вхопила мене ззаду за шию і з силою потягла у кімнату. Тут мене пожбурили на спину, і я побачив, що наді мною стоїть велетенська мавпоподібна істота, біла і лиса, за винятком величезного пасма ще ти не стогувалося на голові. Розділ шостий. Бій, який призвів до дружби. Істота, що більш скидалась на земну людину, аніж на марсіян, яких я бачив раніше, притисла мене до землі своєю величезною ступнею. Вона щось белькотіла і розмахувала руками, звертаючись до іншої істоти позаду мене. Ця друга, вочевидь його пара, швидко підійшла до нас, тримаючи в руках здоровенну кам'яну довбню, якою безперечно збиралася проламати мені голову. Ці створіння були заввишки близько 10-15 футів. Ходили вони вертикально, так само, як і зелені марсіяни і мали додаткову пару рук чи то ніг посередині між верхніми і нижніми кінцівками. Їхні очі були близько розташовані одне від одного і не виступали назовні. Вуха були високо посаджені, але розташовані більше з боків, аніж у марсіан. А от морди та зуби дивовижно нагадували морду та зуби нашої африканської горили. «Загалом?» Вони не були такими огидними, якщо порівнювати їх із зеленими марсіянами. Довбня уже описувала дугу, яка мала завершитися на моєму обличчі, коли раптом крізь дверний отвір на груди мого ката стрибнув блискавичний жах із міріадом ніг. Із криком переляку мавпа, яка тримала мене, вистрибнула у вікно, але її партнер... Вирішив не поступатися і вступив у страшну боротьбу з моїм рятівником, який виявився ніким іншим, як моїм вірним наглядачем. Я ніяк не можу змусити себе називати цю огидну істоту собакою». Якнайшвидше я підвівся на ноги і, притиснувшись до стіни, став свідком такої битви, яку мало комусь землян доводилося бачити. Сила і спритність та сліпа людь цих двох істот не мають аналогів серед усього відомого землянам. Моя потвора мала перевагу на самому початку, коли вчепилася своїми могутніми іклами глибоко вруди свого супротивника, але величезні руки та лапи мавпи підсилені м'язами значно потужнішими, аніж убачених мною до цього марсіянських людей стисли горло мого захисника і повільно душили його. Голова поступово відсовувалася, і я ще миті очікував, що тіло пса обм'якне на зламаній шиї. Відсуваючи від себе пса, Маупар розірвала собі усю передню частину грудей, яку стисли леща та могутніх щелеп. Вони безгучно качалися туди-сюди підлогою, не видаючи, бодай, краплини страху чи болю. І ненацька я побачив, як величезні очі моєї потвори повністю вилізли із очниць, а із ніздрів у неї потекла кров. Було очевидно, він помітно слабшає, але так само слабшала і мавпа, чиї борзання з кожною хвилиною ставали усе менш і менш шаленними. А тоді раптом я опанував себе і керований тим дивним інстинктом, який завжди штовхає мене виконувати свій обов'язок, схопив довбню, яка впала на підлогу на початку битви, а тоді, розмахнувшись з усією силою своїх земних рук, я вперіщив просто по голові мавпу, розтрощивши її череп, наче яєчну шкаралупу. Тільки-но я завершив удар – як раптом опинився перед новою небезпекою. Приятель мавпи, оговтавшись від першого шоку, повернувся на місце сутички через внутрішні приміщення будівлі. Я помітив його якраз перед тим, як він дістався дверей, і його вигляд, тепер він ревів, побачивши свого мертвого товариша, і піна, що струменіла із його рота від люті, наповнив мене, зізнаюся, жахливими передчуттями. Я завжди готовий битися, коли шанси не надто переважають проти мене. Але у цьому випадку я не бачив ані слави, ані користі у тому, аби протиставляти свою порівняно мізерну силу залізним м'язам та брутальній люті цього розгніваного мешканця невідомого світу. Насправді ж єдиним результатом такої сутички – Наскільки це мені тоді здавалося, була моя швидка смерть. Я стояв біля вікна і розумів, опинившись на вулиці, я зможу дістатися площі і сховатися там до того, як істота мене наздожене. Втеча давала мені бодай якийсь шанс на порятунок, на відміну від майже вірної смерті, якби я лишився і бився із мавпою навіть із вічаєм. Щоправда, у моїх руках була довбня, але що я міг із нею зробити проти його чотирьох могутніх рук? Навіть якби я зламав йому одну з них першим ударом, адже я чомусь вважав, що він спробує відвити довбню, він міг би простягти іншу руку і знищити мене нею, перше, ніж я встигну приготуватися до другої атаки. За ту мить, поки ці думки промайнули у моїй голові, я вже повернувся, аби бігти до вікна, але раптом погляд мій упав на тіло мого колишнього вартового, і будь-які думки про втечу розвіялися немов вітром. Він лежав, хапаючи повітря на підлозі кімнати, і очі, великі його очі, були звернені до мене і здавалося жалібним проханням про захист. Я не міг витримати цього погляду, і, окрім того, не міг покинути свого рятівника, не давши такого ж доброго бою за нього, який він дав за мене. Більше не вагаючись, я повернувся на зустріч розлюченому мавпоподібному бику. Він був уже надто близько, аби довбня могла стати у пригоді, тому я просто жбурнув її, що сили йому у здоровенне тіло. Вона вдарила його трохи нижче колін, викликавши ревіння болю та люті і вивела із рівноваги настільки, що він кинувся на мене з широко розкинутими руками, аби зм'якшити падіння. Знову, як і напередодні, я вдався до земної тактики. Розмахнувшись правою рукою, я вдарив його кулаком точно у підборіддя, а тоді лівим – просто у ямку живота. Ефект був вражаючим. Адже коли я після другого удару легко відхилився вбік, він закрутився і впав на підлогу, зігнувшись навпіл від болю і задихаючись. Перестрибнувши через його простерте тіло, я схопив довбню і добив те чудовисько перше, ніж воно змогло підвестися. Коли я завдав удару, позаду мене пролунав тихий сміх. Обернувшись, я побачив Тарса Таркаса, Солу і ще трьох чотирьох воїнів, які стояли в дверях кімнати. Зустрівшись поглядами із ними, я вдруге став об'єктом їх стриманих оплесків. Виявляється, коли Сола прокинулась і помітила мою відсутність, вона швидко повідомила про це Тарса Таркаса. Той негайно вирушив на пошуки із декількома воїнами. Коли вони наблизилися до околиць міста, то побачили розлючену неначе наче мавпу, яка бігла до будівлі, бризкаючи слиною від скаженного гніву. Вони рушили за нею слідом, вважаючи ледь можливим, що ці дії можуть стати ключем до мого місцезнаходження, і раптом стали свідками моєї короткої, але доволі брутальної битви із мавпою». Ця сутичка разом із моєю бійкою з марсіанським воїном напередодні та моїми стрибками підняла мене на високий п'єдестал у їхніх очах. Вочевидь, позбавлені більш тонких почуттів на кшталт дружби, кохання чи прихильності, ці марсіяни буквально обожнювали фізичну вправність і хоробрість, і для об'єкта їх захоплення – не було нічого кращого, аніж зберігати власне становище за допомогою повторних прикладів своєї майстерності, сили та мужності. Сола, яка за власним бажанням приєдналася до пошукової групи, була єдиною із марсіян, чиє обличчя не було скривлене сміхом, коли я бився за своє життя. Навпаки, вона виглядала стримано стурбованою. І щойно я розправився із монстром, кинулася до мене та ретельно оглянула моє тіло на наявність можливих ран чи травм. Переконавшись, що я лишився неушкодженим, вона тихо посміхнулася і, взявши мене за руку, рушила до дверей кімнати. Тим часом тарстарка та інші воїни зайшли і стали над істотою, яка врятувала мені життя, Ну, а я, в своєю чергою, врятував життя їй. Вона швидко отямлювалася. Здавалося, вони заглибилися у суперечку. Нарешті один із них звернувся до мене. Але пригадавши, що я не знаю їхньої мови, він знову заговорив до Тарса Таркаса, який словом і жестом віддав йому якийсь наказ. А тоді повернувся, аби йти за нами із кімнати. У цьому ставленні до мого охоронця відчувалася якась загроза, тому я не наважувався йти, доки не дізнався, чим усе скінчиться. Добре, до речі, що я так зробив, тому що воїн вихопив із кобури пістолет та з недобрим виглядом збирався прикінчити істоту, тож я стрибнув вперед і відкинув його руку. Куля, влучивши у дерев'яну лиштву вікна, вибухнула, пробивши наскрізь дірку у дереві та кладці. Я ж опустився навпочіпки біля цієї страшної на вигляд істоти, підняв її на ноги і наказав жестом іти за мною. Вирази здивування на обличчях марсіян від моїх дій були просто кумедними. Вони не могли зрозуміти, хіба що слабкої по-дитячому таких рис як вдячність та співчуття. Воїн, чий револьвер я вибив, питально глянув на Тарса Таркаса, але той жестом звелів йому лишити мене у спокої. Ми повернулися на площу. За нами вслід ішла моя величезна потвора, а Сола міцно тримала мене за руку. Тепер у мене на Марсі було принаймні двоє друзів, Молода жінка, яка стежила за мною із материнською турботою, і німе чудовисько, яке, як я пізніше дізнався, мало у своєму бідному потворному тілі більше любові, відданості та вдячності, аніж можна було знайти серед усіх п'яти мільйонів зелених марсіян, які блукають покинутими містами та дном мертвих морів». Марса. Розділ 7. Виховання дітей на Марсі. Після сніданку, який був точною копією їжі попереднього дня, і практично кожного наступного прийому їжі, поки я був із зеленими людьми Марса, Сола провела мене на площу, де вся громада спостерігала або допомагала запрягати величезних як мастодонти тварин до великих триколісних возів. Таких колісниць було близько 250, і кожна була запряжена однією твариною, хоча будь-яка із них, судячи з їх вигляду, могла б легко тягнути весь караван повністю завантажених возів. Самі колісниці були великими місткими, і дуже розкішно оздобленими. У кожній сиділа одна марсіянка, обвішена металевими прикрасами, коштовностями, шовком та хутрами. А на спині кожної з тварин, які тягли колісниці, сидів молодий марсіянський візничий. Які тварини, на яких їздили воїни, тяглові тварини не мали ані воздечки, ані водил. Керувалися вони виключно телепатичним способом, як я згодом дізнався. Ця сила чудово розвинена у всіх марсіян і значною мірою пояснює простоту їхньої мови та відносно малу кількість слів, що вони ними обмінюються навіть під час довгих розмов. Це була своєрідна універсальна мова Марса, за допомогою якої вищі та нижчі тварини цього світу парадоксів Могли спілкуватися в більшій чи меншій мірі, залежно від інтелектуального розвитку виду та розвитку самої особини. Коли кавалькада була вишикувана в одну шеренгу і рушила у похід, Сола потягла мене до порожньої колісниці. Ми рушили разом із процесією до того місця, через яке я вчора увійшов до міста. На чолі каравану. Їхало близько двохсот воїнів по п'ять в один ряд. Така ж кількість замикала його, тоді як двадцять п'ять або тридцять їздових охоронців фланкували нас з обох боків. Окрім мене, усі чоловіки, жінки і діти були озброєні до зубів та за кожною колісницею бігцем біг марсіянський хорт, а моя власна тварина. Бігла поруч із нашою. Власне кажучи, вірна тварина ніколи не покидала мене добровільно впродовж усіх десяти років, які я провів на Марсі. Наш шлях пролягав через невелику долину перед містом, далі через пагорби і вниз до дна Мертвого моря. Він був таким самим, як той, яким я проїхав під час своєї подорожі від інкубатора сюди до площі. Власне, як виявилося, інкубатор і був кінцевою точкою нашої мандрівки. Щойно ми досягли рівної морської впадини, як уся кавалькада шалено помчала галопом, і незабаром ми опинилися поруч із тіллю. Досягнувши її, колісниці вишикувалися із військовою точністю по чотирьох сторонах огородження. Півдесятка воїнів, очолюваних велетним вождем разом із Тарсом Таркасом та кількома іншими нижчими за рангом вождями, спішилися і попрямували до нього. Я бачив, як Тарс Таркас щось пояснював головному вождеві, до речі, його звали, наскільки я можу перекласти англійською, Лоркасом Птомелем, Джедом. Джед – це його титул. Незабаром я дізнався і про предмет їхньої розмови, оскільки гукнувши солі, Тарс Тарка з жестом наказав їй відправити мене до нього. До цього часу я уже майже освоїв складнощі ходьби у марсіанських умовах. Відгукнувшись на його наказ, я швидко підійшов до того боку інкубатора, де стояли вояки. Підійшовши до них, я кинув швидкий погляд на яйця і помітив, що майже всі вони вилупилися, і тепер інкубатор майже кишів цими огидними маленькими дияволятами. Їхній зріст коливався від трьох до чотирьох футів, і вони невпинно рухалися огородженням, нібито шукаючи їжі. Спинившись перед інкубатором, тар Старкас вказав рукою на нього і промовив до мене Сак. Я зрозумів, що він хоче, аби я повторив свій вчорашній трюк для розваги Лоркаса Птомеля. Зізнаюсь, моя майстерність неабияк тішила мене, тому я швидко відреагував і стрибнув просто над усіма залишеними з протилежного боку інкубатора колісницями. Повернувшись, Лоркас Птомель щось пробурмотів, а тоді звернувся до своїх воїнів і віддав декілька коротких наказів щодо інкубатора. На мене більше ніхто не звертав уваги, і таким чином мені дозволили лишатися поруч і спостерігати за їх діями, які полягали у тому, аби пробити достатньо великий отвір у стіні інкубатора і дозволити молодим марсіянам вийти назовні. Обабіч цього отвору «Жінки та молоді марсіяни як чоловічої, так і жіночої статі утворили дві суцільні стіни, які вели поміж колісниць аж до рівнин. Між цими стінами метушилися немов дикі олені маленькі марсіяни. Їм дозволили пробігти усю довжину коридору, а там по одному їх хапали жінки та старші діти». Остання в черзі ловила першого малюка, який добігав до кінця лабіринту, а її напарниця із протилежного боку ловила другого. І так далі, аж доки усі малюки не покинули огородження і не були розподілені між молоддю чи жінками. Жінки після того, як спіймали малечу, виходили із черги і поверталися до своїх колісниць, а тих, хто потрапляв до рук молоді, пізніше передавали деяким жінкам. Я зрозумів, що церемонія, якщо це можна так назвати, завершилася, тому шукав солу і знайшов її у нашій колісниці з огидною маленькою істотою, яку вона міцно утримувала в руках. Виховання молодих зелених марсіян полягає лише у тому, аби навчити їх розмовляти та користуватися зброєю – якою їх обвішують із першого ж року життя. Вилуплюючись із яєць, у яких вони лежать впродовж п'яти років інкубаційного періоду, вони з'являються на світ повністю розвиненими за винятком розміру. Вони є спільними дітьми громади і абсолютно невідомі своїм власним матерям, яким, своєю чергою, було би важко точно вказати батьків. Їх виховання лягає повністю на плечі жінок, яким пощастило впіймати їх біля виходу із інкубатора. Їх прийомні матері можуть навіть не мати власних яєць в інкубаторі, як, наприклад, сола, яка почала відкладати яйця менш ніж за рік до того, як стала матір'ю для дитини іншої жінки. Але серед зелених марсіян це мало що значить. Адже батьківська та синівська любов їм так само невідомі, як і поширені вони серед нас. Я особисто вважаю, що ця жахлива система, яка існує століттями, є прямою причиною втрати усіх вищих почуттів та гуманних інстинктів у цих нещасних створінь. Від народження дитини вони не знають батьківської любові і не розуміють значення слова «дім». Їх навчають, що їм дозволено жити лише тоді, допоки вони можуть доводити своєю фізичною силою та затятістю, що вони гідні цього життя. Якщо ж дитина народжується із якоюсь вадою, її негайно знищують. І, до речі, ніхто не проле жодної сльози під час численних жорстоких випробувань, які цим дітям доводиться проходити із раннього дитинства. Ні, я не хочу сказати, що дорослі марсіяни навмисно чи без зайвої потреби жорстоко ставляться до молодих. Але їх існування на помираючій планеті – це важка і безжальна боротьба. Природні ресурси виснажені до такої міри, що утримання кожного додаткового життя – означає додаткове навантаження на громаду. Завдяки щорічному ретельному відбору вони вирощують тільки найвитриваліших представників кожного із видів. Майже з надприродньою далекоглядністю вони регулюють народжуваність, аби просто компенсувати втрати від смертності. Кожна доросла марсіянка відкладає близько тринадцяти яєць на рік. Ті, що відповідають тестам на розмір, вагу та пропорційність, ховають у глибинах підземного сховища, там, де температура надто низька для інкубації. Щороку усі яйця оглядає рада з 20 вождів і з кожного річного запасу знищуються всі, окрім приблизно сотні найдосконаліших. За п'ять років, з тисяч відкладених яєць обирають близько 500 практично ідеальних. Потім їх поміщають у майже герметичні інкубатори для вилуплення під сонячними променями іще ще на 5 років. Вилуплення, яке ми сьогодні спостерігали, було доволі типовою подією такого роду, адже усі яйця, крім приблизно 1%, вилуплюються впродовж двох днів. Що відбувається із маленькими марсіанами решти яєць, якщо вони коли-небудь вилупляться, нам невідомо. Вони виявляються нікому не потрібні, оскільки їх потомство могло б успадкувати та передати далі схильність до тривалої інкубації і тим самим порушити систему, яка існує століттями, і дозволяє дорослим марсіянам розраховувати точний час повернення до інкубаторів майже до години. Інкубатори будують у віддалених місцях, там, де майже немає ймовірності, що їх знайдуть інші племена. Наслідки такої катастрофи означали б відсутність дітей у громаді впродовж наступних п'яти років. Пізніше... Мені якось довелося стати свідком наслідків виявлення чужого інкубатора. Громада, до якої належали зелені марсіяни, що із ними мене звела доля, налічувала близько 30 тисяч душ. Вони кочували величезною територією посушливих і напівпосушливих земель між сороковим та вісімдесятим градусами південної широти, обмежені на сході і на заході двома великими родючими ділянками. Їх основне місце розташування знаходилося у південно-західній частині цього регіону, біля перетину двох так званих марсіянських каналів. Оскільки інкубатор племені розмістили далеко на північ від їх власної території у нібито незаселені і рідко відвідуваній місцевості, нас попереду чекала дуже виснажлива подорож, про що я, звісно, навіть не підозрював. Після нашого повернення до мертвого міста я провів кілька днів у порівнянній бездіяльності. Наступного дня після повернення усі воїни вирушили рано вранці і не поверталися до самого настання темряви. Як я дізнався пізніше... Вони їздили до підземних сховищ, де зберігалися яйця, і перевезли їх до інкубатора, який потім замурували на наступні п'ять років і, швидше за все, більше не будуть відвідувати впродовж цього періоду. Самі ж сховища, де яйця зберігалися до стану готовності, придатного для переміщення у інкубатор, розташовувалися за багато миль на південь від нього і їх щороку відвідувала рада із двадцяти вождів. Питання, чому вони не будували свої сховища та інкубатори ближче до домівки, завжди лишалося для мене загадкою, так само, як і багато інших марсіянських загадок, нерозгаданих і незбагненних для земної логіки та звичаїв. Сола тепер мала вдвічі більше обов'язків, оскільки їй доводилося піклуватися як про маленького марсіянина, так і про мене, хоча, відверто, жоден із нас не потребував особливої уваги. І оскільки ми були приблизно на однаковому рівні марсіянської освіти, Сола почала навчати нас разом. Її здобутком став самець з ростом близько чотирьох футів, доволі сильний та фізично досконалий, а окрім того, він дуже швидко навчався. Нам обом було доволі весело, принаймні мені, через наше постійне суперництво. Марсіянська мова, як я вже й казав, надзвичайно проста. Десь за тиждень я міг повідомляти про всі свої потреби і розуміти майже все, що говорили мені. Також під опікою соли я почав розвивати власні телепатичні здібності. І завдяки цьому незабаром я міг відчувати практично все, що відбувалося навколо мене. Однак чи не найбільше, соло вразило те, що я міг легко вловлювати телепатичні повідомлення від інших і часто навіть тоді, коли вони не призначалися мені, але при цьому ніхто за жодних обставин не міг прочитати ані крихти із мого розуму. Спершу це мене дратувало, але пізніше дуже тішило, оскільки давало мені безперервну перевагу над усіма марсіянами. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину прекрасної книги Едгара Берроуза «Принцеса Марса». За чудовий переклад хочу окремо подякувати пані Олені Путій. Ну і, звичайно, я очікую на ваші коментарі, зауваження та оцінку цієї аудіоверсії. Підписуйтесь на канал, подобайте відео і розповсюджуйте його у соціальних мережах.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 Ну а ми з вами, панове, почуємося у наступній частині. Не спиняти що розповідь посередині.